Rugăciune pentru îndelunga răbdare, ca să dobândim rodul cel sfânt. Aleluia, slavă Doamne Iusei Histoase, semănătorul cel minunat! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne îndelunga răbdare și semințele cuvântului tău sfânt, ca să dobândim taina rodului cel sfânt. Când de la taina sfântului boteză în noi ai venit și odată cu tine, lumea lumii în noi ai zidit pentru ca cel mai mic dintre noi să fie cât o mie și cel mai nesemnat cât un neam însemnat, ca să se împlinească cuvântul Tău, că Te vei milostivi până într miile neam, pentru cei ce crucea neamului din iubire au purtat, fiindcă noi viața noastră Ție ți-am închinat și de aceea cu roadele Duhului Sfânt ne-ai binecuvântat. Aleluia, Doamne! Slavă Ție! Doamne, Histoase, semănătorul cel minunat, Te iubim și Te rugăm. Dăruiești-ne din de denunga răbdare și semințele cuvântului tău sfânt ca să rodească în noi o grădină a raiului cel duhovnicesc, un palat al slavei tale, plin de rugăciuni și de iubire și de slavă, ca semn că de darurile tale, cele minunate de viața cea veșnică pentru tine ne-am îmbrădnicit. Că icoana ta cea vie în altarul tău din inima noastră a intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus semănătorul cel minunat! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne semințele rodului tău cel sfânt, care dorul de cer în sufletele noastre l-au răsădit, de aceea de lumea cunoscută cu simțurile ne-ai despărțit. Gândurile, cuvintele și faptele cele din lumină ne-au sfințit. Răbdarea, brândețea, hărnicia, mila, Iubirea, credința, nădejdea, curăția, cumpătarea, ca niște pomi roditori au înflorit. Iar tu, toate cele bune și de folos sufletelor noastre le-ai rânduit.